Mach media protocol pr pr pr laiky zone Sasa hivi yani mimi ambacho ningeomba cha kumsaidia kastari au kwa vitu viwili kumuandalia maisha sehemu ambayo mazingira ni rafiki kwake na kumpa biashara I don't know ni kwa wazi kidogo kwamba unaposema kumuandalia maisha na biashara mazingira yetu hapa tulipo hiyo rafiki kwake kwenye kumwandalia na mazingira na mazingira yanachangia. Namhudumia ana... kwa namna gani? Niwe kuoga. Alivona, anaingia bafuni anakaa hivyo ana. David mlee wote kukaa kukabu maana natumia mikono. Cha kuandaa hivyo tukipata tunakula hicho hicho. Hmm. Na cha kipata ndio hicho na yeye anapata. Hata pengine ambazo unasimu umeshazifanya. Na kumtoa Dar es Salaam kumleta huku. Nilikuwa nimepata mtu akum. Anakuja na dawa zake. Anamchua, mchua kama amepata nafuu akaanza kumfanyisha hadi mangozi ya kusimama hata ugonjwa tena akutuarisha na kutapika akapiga viayo hadi mikono maana mikono ilikuwa stroke. lakini ule ugonjwa ulipokuja tu kutapika na kuwarisha Kapiga na mikono ya stroke Osa, hivi mkono ambao na nafu ni mmoja tu na wewe umeishapiga stroke baada ya stroke anaogaje sasa na mkono mmoja unamtangia maji kwenye endo namwekana kama kuchotea. Okay. Tamjiafika kwenye hospitali pengine kumfikisha hospitali yoyote. Kwa nini? Kwa nini alivotoka muimbili? Hajawahi na tatizo mm la hiyo. -hmm. Yaani katika ustadi ambazo sema ghafi nazo ni government. Gani mm -hmm. niliwahi kuugulia pale mraisi? Gani nilipachukia kabisa? Government. Nilipenda nipele government tena naaye shaidi mara mbili. Lakini mtu anakuambia ah basi kidogo nasheje kidogo ni onge. Sikomete na kabisa. alimwambia kwamba watu wa bugababu bwana, watu wa bugababu wanaga, wanashapa kwa nje kuonge. baadaye mume akasema ngoja basi nitoke nje nikatafute ni, kukutupa hapa. basi nje na yeye hawa anafanya mpango. Mbona mnaweza? Sijui wa sasa hivi lakini ah, utakibuwa nao unajua mimi sikupenda kabisa. Wala sifikiriage kumpeleka kule. Hata kama sina hela lakini. Kwa hiyo so sasa jamii inayokusikiliza unaiambiaje kuhusu hapa ni baba mwenye mtoto na mke. Aliyacha mwanamke na mtoto. Na ndio hivyo hela kile tulichokuwa tulicho kwenye matibabu cha tekemeji. Hawezi hata kumsaidia mwanai. Ni mwenyewe tokwa ndio ni nimeandali. Uweze kusafiri kwenda ambapo kumoacha. Hata hmm. yaani hata msichana wa kazi huwa siwezi si kumoacha na huyo. Sasa nyingine unaweza mwingine atamaliza hata siku 3 ajampa mali ya kuoa. Hata kileka basi tunatumika. Mac media Pro, Pro -ro -ro -ro -ro.